Skippa-huppa-høy, her er vi igjen, den sorte pirat og hans venn. Ha li og dra, nei det har vi alleredt sagt. Velkommen til Korona Stengt, i dag er det påskespesial nummer 2 Hans og jeg sitter klare for å prate om vad da egentlig? Øh! God påskemorn, slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Ja, ba, ba. Nei, jeg skal gi meg der. Ja, du klarer den der uh, i 20 minutter, 30 kanskje. Ja, problemet er at jeg kan bare den strofa. Ja, da har vi to. Jeg kan mye annet, men jeg skal ikke dra det over eteren her. Altså. Nei, Hans. Ja. Hvorfor feirer vi egentlig påske? Ja, hvorfor gjør vi det? Ja, hvorfor gjør vi det? Tror du på Gud og Jesus? Nei, Nei jeg gjør heller. ikke det altså. Men likevel så får vi altså fri. Ja. Vi får fri. Er ikke det litt rart? Ja. Nå, har, nå bor vi ikke i et, uh, i et land lenger som uh, har en statsreligion. Nei. Det har vi kutta ut. Och jag har Men men får stötta. Men får stötta ja, men det är alle. Alle Alla religioner og alla syns sånt får ju stötta. Men det har ju varit diskussion om det at det ska kanske ta bort det. Jo, men men det har ju också varit diskussion om at varför ska vi ha fri i påsken? Om vi inte ska fira at Jesus döde och stod upp igen. Jag tänker om du tar bort alla i de fridagarna. Det är ganska många. Då det ikke mye fri igjen i løpet av år, altså. Da er det igjen, skal vi se, da er det igjen 1. mai, og så er det igjen 17. mai, og så... Hva mer? Ingenting? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det. Vanlig sommerferie og høstferie, ja. vinterferie, det er jo, jo, det, er, det er jo rett og slett ikke for, så særlig mye mer enn det. For de som har fullført uh, videregående opplæring, mm. så er ikke det noen ferie lenger. Altså, det er ingen studenter eller arbeidstakere som har høstferie. Men minner du du er lærer, eller... Uh, ja, men... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Eller vinterferie, mm. for den saks skyld? Ja, nei, jeg er helt enig i det. Ja. Og uh, høstferien er litt samma grundlag som uh, disse religiøse høytidene. Det stammer jo av uh, at det var behov for at uh, ungene var hjemme fra skolen for å være med og uh, plukke potetter. Ja. Religiøst? Nej. Nej. Men det er liksom samma grejen. Ja. Det är det är inte nåt vi driver med längre nödvändigtvis. Någon har kanske ett litet sån där 20 liters 20 liters spann på stående på varandan sin med potetplanttopp i. Men vi treng inte en uke fri för att sänka från den. Nej, tror att det er sälet grejt. Nej. Men vi, vi er nå her da, vi, vi skal ut i påskeferie, som det kalles. Ja. Vi har snakket, snakket litt om at det blir en litt annerledes påske, og Veldig annerledes. Vi er jo hytte, hyttevandrere, de fleste av oss som bor i dette landet her. Mange er det ikke, men noen er det. Og de får en veldig annerledes påske. Mange som er hjemme i påsken og nyter at folk som er på hytta er borte. Og for eksempel... Endelig ferie ja, fra nabo Endelig ferie fra Naboen! Og endelig går han og liksom uh, tar en tur ut uh, og, og, og går litt alene. Mm -hmm. Neida, ikke kanskje, denne påsken her. Ikke denne påsken her, og det er jo kanskje heller... Det folk vil det er å gå for seg selv mm. <laughs> Denne påsken <laughs> Folk begynner vel å bli såpass sultefora På uh, social omgang At mm. det er ikke det som står høyst på ønskelista Men uh, det er en annerledes påske Og det er det for alle Enten man drar på hytta eller ikke ja. Jeg vet ikke helt hvor jeg, vil, uh, hvor jeg skal hen uh, nå, men uh, Sånn er det bare Sånn er det bare Og ja. vi, vi, vi kan ikke gjøre annet enn å med det Nei. Nå er det uh, tirsdag Det vil si at uh, i klokka fire i dag så kommer det en, en pressekonferanse. Den ble Skulle den ble egentlig komme, komme til i morgen. Ja. Så da får vi faktisk vite litt tidligere hva som skjer etter paske. Ja, hva skjer, hva skjer neste uke? Mm. Er, vi tilbake, er alt tilbake til det normale? Eller er det litt sånn halveis normalt? Eller fortsetter den stilen vi har vært i den siste måneden? Hva tror du, Johannes? Jeg, jeg synes det er vanskelig å se. Si. Ja. Jeg tror jeg tror ikke alt, absolutt alt, er tilbake som normalt. Det tror jeg ikke. Det vil være... Men det, det er bare, dette er bare synsing fra min side. Ja, må vi vi det. har jo ikke svar på det, egentlig. Nei. Vi kan se si vad vi tror og mener, men, men det hjelper jo ingenting, for det er jo ikke vi som bestemmer vad som skal skje etter påske. Nei. Men det er jo noen gode nyheter ute går. Det er at uh, vi har klart faktisk å undertrykke vi smitten. Det har vi. Folkehelseinstituttet ønsket at vi skulle ligge på cirka 0,9. Mm. Og der vi er per i dag, det, mm. i dag skriver vi 7. april, er vi på 0,7. Mm. det er kjempebra. Ja. Det er kjempebra. Det betyr at folk har uh, altså vi har uh, vi har tatt det såpass alvorlig, at uh, tatt det på alvor, jeg, at uh, vi har fått det til. Men problemet er at hvis vi slipper opp nå, hvis vi slipper opp alt, ja, ja. Hvis vi skal gå til rett tilbake til normalen, så tror jeg at det tallet vi ble ganske mye høyere Den blir på det kort tid. Høyere. Og det blir litt sånn spennende å se nå, for nå vet jeg at Danmark skal åpne opp, uh, opp til femte klasse. Etter påske. Etter påske, femte klasse i Danmark tilsvarer sjette klasse i Norge. Mhm. Litt sånn rart, hvorfor ikke sjuende? Ja, hvorfor ikke sjuende? <laughs> men men, så sånn nære. Kanskje de starter uh, et år tidligere på Ja, det gjør det. De gjør det. Ja. Ja, men, men uh, det, der där är det liksom sånn spänn eller där blir det stora restriktioner också i form av att uh, mycket ute. Mm. Uh, og i Danmark er det väl kun tre grupper omgången tror jag. Oj oh, ja, vi kan vara fem. Vi kan vara fem ja. Ja. ja. fem, då är ju öppet upp för uh, för uh, bland annat uh, lite organiserat fotboll. Där ja. du kan vara fem inne på en liten banahall jeg uh, vet at Øge I uh, har seks banehalvdeler, uh, Sofimer har åtte ervel. Mm. Og da er jo også det der viktig med at man ikke hedder ballen, blant annet, mm. og holder, ta ballen i hendene. Ikke sant. Og ikke har nærkamper, er jo viktig. Mm. Mm. Det er sant. Um, det blir rett og slett veldig spennende. Ja. Ja. Um, så det, jeg, jeg, tror nok at, jeg tror nok at vi legger oss på en sånn gyllen middelvei, at ja, enkelte hende, ting åpner eller, litt eller annet. Eller at Norge venter på å se hvordan det går med Danmark for eksempel. Det kan også hende. Kanskje. Det kan skje. Vi vet ikke. Nei. Og det er det vi får vite nå klokka fire, var det ikke det? Ettermiddag? Jo. jo. Vi mm. kan spå, men du vet hva de sier. Gud og Jesus og den hellige ånd dyr de år. Det er ikke oss. Nei. Nei. <laughs> Verken. Skulle gjerne vært det, men uh, sånn Gud, er Jesus eller den hellige ånd. Nei. Sånn er man, man kan føle seg litt som sånn Gud når man går her alene Og har full styring på hele skolen Ja Det er kanskje bare i hodet mitt da. Ja. Ja. Jeg er ikke akkurat sjef når du går ut der Nei, Nei det er sant det Nei, de sjefene de sitter på hjemmekontoret Det ja. ja. er bare vi, vi dødelige som er her vanlig, Også vanlige dødelige Vad vad har du vad syns du Hans? Alltså har vi nu på med på den här eh, hade vi vært på skolen i, ut uka så hadde vi runnat en månad. Ja. Hva, vil, har du lust att har du lust vi, vi skrev ju ja. inledningsvis jag kan jag kan hente opp det. Ja, gör det. Ska vi se. Ska jag spela lite pausmusik i mellan det här? det. Bare fortsett, det er ikke ferdig. Ja, <laughs> ah, dette kan bli langt. Jeg vet ikke om alle gidder å høre på det, men vi se. får se. Mm. På, på, hjem. på hjemmesiden vår hjem, hjem. så står det følgende. Hemat. Hvis uh, skolenett uh, henger med her. Ja, ja. Så, uh, hvis Hans og Johannes noen mm. gang har lurt på hvor gode kollegaer det er, er de nå på vei til å det ut? Flåtes av skole og flame fritidssenter står tomt med unntak av skoleadministrasjonen, miljøarbeiderne og klubblederen. Nå har det ingen elever å snakke med, nesten ingen andre kollegaer å plage Ingen står utenfor døra til flere må vente på å få komme inn. Ingen, ingen, ingen Bare Hans og Johannes Hans og Johannes show Hans og Johannes hele dagen for alltid Følg med mens de sakte men sikkert takler koronakrisen på deres måte Ja, godt oppsummert eh, Og jeg, jeg er fortsatt der, jeg ja. Ja. Vi snakket litt om det går etter at vi hade sendt ut podden i går Mhm mm jeg var i hvert fall litt inne på det Det der med at Jeg synes Vi har i hvert fall fått veldig mye ut av det Selv om det ikke har vært så Kjempeproduktivt hele tiden Så vi lærte vi å kjenne hverandre På en annen måte På en måte, på en måte, på en måte. Ja. Og jeg synes det har vært Egentlig veldig, veldig hyggelig Og Og Dagene har jo gått, så vi har jo hatt moro, vi har hatt uh, finne på gøy, vi har lekt med ting, uh, vi har, uh, ja, rydda, tulla, tøysa. Ja. Ja, uh, jeg synes, men oppi i så har det vært en veldig preget situasjon, mm. det vil jeg si, mm. ja. Hva synes du, Johannes? Jeg synes det har gått veldig bra. Jeg synes for det første synes jeg at tiden har gått fortere enn jeg trodde det. Jeg var redd for, den første uka synes jeg var lang. Den synes jeg var veldig lang å, å, å trå, og tenkte at hvis dette her kommer til å være lenge, så blir jeg nok litt sånn småsprø. Men fra og med uke to synes jeg, jeg det dro på skikkelig. Da følte jeg liksom at vi begynte å få ting litt på plass. Vi begynte å lage podd på ordentlig, liksom. Og det synes jeg kjempegøy. Ikke sant? Rett og slett. Og så synes jeg også at vi har på en måte klart å, selv om vi ikke har vært sånn 100% produktive, jeg vil si kanskje 80% produktive, mm. så synes jeg vi har klart å få til mye av likevel. Ja. Vi har jo, vi har, vi har rydda et banderom som ikke så ut i måneder sin, hva var det jeg kalte det? Høvleri? Eller Høvleri, ja. Høvlerøvler nede på ja. stranda. Det har vi fått rydda og mart, og vi har kastet en del ustyr som var ødelagt, og vi har fått trommekyndig ekspertise til å hjelpe oss med å plukke ut nye skinn og så videre. videre. Allt er ikke på plass enda, men det begynner å komme sig. Ja, den ble veldig, veld, veldig, veldig bra. I tillegg så har vi tatt en runde inne på Flame. Vi har uh, pusset opp et helt rom der. Mm. Mart, uh, vegger, ordnet veldig, ommublert litt rann. Camilla og Irma har gjort en kjempejobb der. Ja, ja. Og ikke minst Mustafa, som har vært med Mart. Jent ja, klart. Um, og vi har vært på dessa turene i nærmiljøet her, hvor vi har uh, møtt noen kjente fjes, og noen ikke så kjente fjes, og på en måte vært med å og se litt uh, om dere rett og slett har vært flinke til å overholde retningslinjene som vi har fått. Og det synes jeg dere har. Stort sett så har de aller aller fleste vært veldig flinke til det. Ja. Så det har vært veldig overleitt på en måte. Men samtidig så gleder jeg meg til å komme tilbake til normalen. Det blir godt. Og for å oppsummere, oppsummere det spørsmålet stilte meg i den, i den teksten, Uh, hvor, nå er vi på vei til å finne ut av hvor gode kollegaer vi mm. egentlig er og det, det, det må jeg si at, og det gjelder ikke bare deg og meg men uh, for, fader, for et uh, bra team vi er mm. som nice. uh, virkelig uh, står opp for hverandre passer på hverandre tar i et tak når det trengs mm. uh, og ikke er redd for å omstille seg og tenke nytt mm. det synes jeg er dritkult å se nå begynner jeg å gjøre <laughs> <laughs> <laughs> Nei, så det er hyggelig det det er, er, Og da er helt enig ja. Ja. Det, har er det? Vært, det har vært spennende mm. Og så er vi liksom på, på nett Vi er på nett ja. Både, ja. Vi, er, vi er faktisk på nett Alle sammen er på, sånn, på kommunens nett Og <laughs> bruker kommunens kommun, altså Våre kommunens verktøy mm. Men vi er også på nett sånn, eh, Som gruppe da. Vi tenker litt likt og, og... Og det, Der hadde vi ikke vært Nej i hvert fall. kanskje ikke før om noen år. Nei, nei, nei. Og vi har kommer ut av dette her, men noen gode planer og noen gode tanker om ja. uh, hva vi skal gjøre fremover når uh, ting nærmer seg normal tilstander. Ja. Det gjør vi. Eh, uh, mye bra det, Johannes. Gott upp opp sie möcht. Mm -hmm. mm. Så håper vi, Oda, at vi um, at kommer vi, tilbake fort igjen. Kommer fortest. tilbake fort igjen fortrest. Ja. Men ikke på, ikke på bekostning av nei, nei, nei. liv og helse Nej, det er helt enig i Liksom skal vi ska vi starte igjen så må vi starte på riktig måte Ja Og det er jo det vi garantert får litt indikasjoner på nå i ettermiddag Ja vi tro det Ja, ja hvordan de tenker, tenker landet fremover. Mm. Men så må vi si det også, da, at vi, som, som det gode timmet vi er, så har vi både plan A og plan B, og kanske til og med en plan C. Uh, plan A er jo at uh, det er den beskjeden vi fikk forrige gang det var pressekonferanse, at mm. da skal vi starte opp etter påske, og da går ting tilbake til normalen stort sett. Mm. Um, plan B er at vi skal uh, være stengt en liten periode til, Mm. Uh, og da har vi noen uh, gode tiltak Å sette i verk der også Jeg tror det at hvis uh, Hvis det blir sånn Så skal vi uh, For det første ska vi få i gang den Discord-serveren Som jeg har snakket litt om ja, Det, det ska vi klare uh, For det andre så ska vi arrangere ett et artig event uh, Jeg skal ikke si alt for mye om det For mm. det er ikke helt sånn 100% enda Men vi tänker å ha et hjemmelan Helgen etter påske Mm. Uh, hvor man kan melde seg på uh, konkurranser. Det blir streaming, det blir, uh, det blir uh, samspill mm. i uh, form av uh, konkurranser man, uh, man er med på sammen og bygger noe fint sammen. Uh, og jeg tror, at, uh, jeg tror at det også er uh, overleidt. Ja, det, håper, å, det i alle fall. håper jeg også. Håper at vi kan nå noe på ja. det. Og plan C er uh, ja, den... Den, <laughs> den, den trenger vi ikke snakke nei. om enda <laughs> Men uh, samtidig så får vi se vad som skjer etter påske Jeg uh, Tänker at, uh, så sant dere vil, så kan jeg fortsatt sitte litt her og Prate og tulle og tøyse mm -hmm. uh, Det gjør vel du og Johannes, kanskje? Antakeligvis Antakeligvis, uh, uh, det er litt usikker at, uh, <laughs> tenker Jeg tenker må ringe dig og plage deg litt på jobb uh, <laughs> Nå skal det sies da, Hans, at vi, eh, altså, du har jo blitt omdisponert fra yep. og med etter påske. Det vil si at du skal jobbe et annet sted, mm. men det er ikke avklart enda hvor stor del av stillingen din i, i det kommunen ikke. som er omdisponert. For du jobber så mange steder. Du ja. jobber blant annet på Kolbun og på Flame og på skolen. Eh uh, och så er det kun indikatorer på at det er skolens uh, stilling som var omplacerat ja. eller omdisponert. Mm. Så det visst det visst det visst det blir sånt att vi ska hålla stängt efter påske så kommer vi fortsatt till att det kommer fortsatt till att höra från oss ja. på en eller annen måte. Ja. Ja, det är inget värre än att vägen är förbi här. Nej, inte sant. mig eller vi må bare bruke digitala hjälpmedel. Ja. Ja, og det har vi ju blivit så god på. Yes, <laughs> den var Så ja, det det vi lätt. Ja. ja. Så ja, vi fixar det det hörr. Ja. Ja. Mm. Tänker också att eh hvis det blir sån att det att tiltakene förlenges, då så kommer vi till att publicera lite på på Flame i morgon, eh, lage en rätt och slett ett schema man kan sända in vad saknar du? Mm. Vad ja, vad hva ønsker du at vi skal sette i gang? Mm. Lurt. For det er det som bestemmer. Altså, det er ungdommene som skal styre vad Flame ja, driver med. Flame er for dere. Ja, og sånn er det uansett om det er Corona eller ikke. Ja. Altså, det er ungdommene som bestemmer. Eh, I stor, stor grad i alle fall. Vi kan gjøre masse, vi, men det er, det, er, det er ikke noe vits hvis ikke dere er med på det. Nei. Det er jo vi gjør dette Ikke sant Så da, da ska dere få uh, Rett og slett en, uh, en mulighet til å delta og medvirke Ja, Okej. Ja. Ok eh, 17 minutter og 54 55 sekunder står det på klokka 56, 57, 58 59, 18. 18 Skal vi dra 12 minutter til? Eller? Hva, skal du, uh, hva skal du nå? Vad jeg skal nå? Ja Nei, nå har jeg gjort ferdig masse e-læringskurs i dag. Mm -hmm. jeg har Knyttet til tre, at du skal begynne tre, et annet sted? bare i dag, tror jeg. Knyttet til at jeg skal begynne et annet sted, ja. ja. Eh, jeg sendte frem meg kursbevisst på kursbevis og den begynner vel å lure på om jeg har tenkt å søke meg en helt ny jobb. Jeg gå Jeg vet ikke. ja. <laughs> Eh nej, nu är det ska hämta södern min. Han er i barnhage akkurat nu. Mhm. Mm han är en liten gutt som jag skal hämta i barnhagen. Han har lärling <laughs> som jobber här. Så ska jag ta med han hem nu efterpå och så då er det ju egentlig påskeför mig och. Ja. Ehm. Um, ja, finna på något göj egentligen. Ja. Ja. Jag vet inte helt än Nei Ta det som det kommer dag for dag egentlig ja. Det er ikke noe annet Se om været litt Det er jo spått ganske greit nå Hvertfall fram mot helgen ja. uh, Se om det litt Og så ja Ta det som det kommer rett og slett ja. Ja. Høres for litt stort hadde, Jeg må høre litt på podden Så jeg tar opp litt av de ideene vi kom med <laughs> i går <blant annet. laughs> Så vi må se om uh, hva, det, hva, hva vi kan finne på Det er masse å finne på da. Det er jo det da det ja. det. Johannes, hva tenker du? Du, nå, nå tenker jeg at jeg skal, jeg skal gå over litt her og der. Jeg skal ta, så ta ned en av de forsterkerne vi rydda inn tilbake på banderommet i går, hvor det var puttet tyggegummi ja, inn den, i ja. den ene inputten. <laughs> så skal jeg den inputten og lodde litt. Mm. Mm. Når jeg er ferdig med det, så tänkte, jeg at da kan jeg antageligvis tusle hjemme over for dagen. Ja. Da skal jeg hjem, og så skal jeg sette meg ned sammen med min kjære og lage en, uh, er, uh, og en liten plan over hva vi skal spise. Og så ska vi ta en tur i butikken litt sent i kveld, når det ikke er så mye folk. Ja, jeg, jeg kom, dro herfra i går i var halv tre-tre tida en gang. Mm. Hentet, da hentet jeg sønden min også. Og vi kjørte hjem, og plan var å dra innom butikken på veien hjem. Eh, det fant jeg ut, og det gjør jeg ikke For her var det ganske mye biler Så det ble i går kveld i stedet Og det funket Mye, mye bedre ja. Det er noe med at butikken Altså Kiwi, som er i nærheten av der jeg bor De er åpne til klokka 11 mm. eh, Man må ikke dra på butikken klokka 4 Når alle andre gjør det Nei, For nå er det mange som slutter på jobb i 3-4 tida Og da ja. kan de fort Bare ta seg en tur til butiken på vei inn hjem. Ja <laughs> Nei, det er min plan. Uh, resten av uh, påsken bruker jeg på forskjellige ting. Jeg, jeg har snakket litt med noen kollegaer uh, på Krokstad, Thomas og Adrian, mm. om at uh, vi skal begynne å uh, se litt på servere og påmeldingsskjemaer og sånt til dette hjemlandet. Yep. Uh, så jeg kommer nok til å bruke litt tid på det i påsken. Selv om det er uh, jobb, så er det så såpass gøy for mig at jeg ser jobb, ikke på det som jobb. Jobb, fritid, gå veldig oniansk i det, altså. Det gjør det, gjør <laughs> det, gjør det. Det. det gjør det, ja. Det er litt som min rolle på skolen her også. Og ja. klubb og skole og... Ja, ø, klubb ø, ditt og miljødatt og assistent ditt. Ja. Men, alt, alt går veldig i hånd i hanske. Flyter litt i hverandre. Ja, det tenker det det, jeg det ville vært rart hvis det ikke gjorde det. Nei, da, det går ikke. Nej, Det går ikke. For det er, det, det er mye av det samme. Og det, jeg tenker at det er... Sorry, jeg ble bare litt distraert for å komme noen inn der Men det var bare en lærer eh, Jeg tänker at det er, det er Du må drive med det samme mm. eh, Det er de samme folka mm. Det flyter litt i hverandre mm. eh, både, altså Begge arbeidsplassene er på samme sted Hadde vært kjemperart hvis du bare skulle sagt Nei, nå er det sånn, og nå er jeg sånn mm. og, og sånn er det jo lit Når man driver med noe som er gøy også. Det der med at du nå skal se litt Så snakker de server og sånne ting mm. Ja Hvorfor ikke? Ja. Har man tid og energi og lyst til det, så spiller det jo ingen rolle. Dette er jo noe jeg synes er gøy å nyme, ja, ikke sant? Det er jo, nettopp, ja. det er jo en uh, forbannet gamer, ja. og synes teknikk ja. uh, IKT er spennende. Mm. Så det er, noe, det er ferie for mig. da. Det er ferie. Så skal jeg lese mm. litt bok også. Jeg har en, ja. spart en god bok som jeg fikk til jul. Og det er? Jomsviking. Ok, ja. Mm. Den er veldig bra. Mm. Nei, eh, supert, supert, supert. Da lurer jeg på om eh, vi har fått eh, tømt oss for i dag. Ja. Eh, har du noe på hjertet i påsken? Send det inn eh, på Instagram. Ja. På Flame. Gjør det. Ja. Ja, det er, det er litt viktig at jeg får sagt eh, ja. før vi avslutter. Uh, for de siste ukene så har vi hatt uh, litt sånn vakttid på kvelden mm. Vi har uh, vært på sosiale medier og svart på meldinger på, på kveldstid Mellom 6 og 8 uh, Nå er det sånn at uh, etter normalen så er vi ute i ferie ja. uh, Det vil si at uh, det, det kommer ikke til å sitte noen parate Til å svare på deres meldinger og henvendelser nåvndvis. Men det betyder inte att vi inte svarar. Alltså, om du det en en snap eller en eller något på, på Instagram, så så vi på det når vi eventuellt får tid. Det vill säga si at det, det blir stort sett jeg som kommer att svara på det, antar jag? Ja, jeg med lite ja. Ja. ja. Men men så är det så sånn att du vet det att um, uh, det vill bli svart, men ikke der og då kanske. Kanske. Ja. Kanskje. Kanskje. ja. Och visst det ska ta kontakt på, på telefon så så vi att det är eh, i alla fall eh, på antingen min telefon eh, mm. eller på kanske Flames eh, ja, telefon. Ska du vara någon så er min öppen då. Jo. Ja. Och det är samma principen där, om vi inte ser det så svarar jag alltid en lång gang. Ja. Ja. Går som regel inte så lang tid. Nej. Yes, men det åh oh, det var en stygg lyd. Kan ikke du knipe en annen sted <laughs> doggers som har vært ja. på vindene her? <laughs> Nei, men uh, vet du hva? Ja. Folkens, ha en uh, riktig god påske. Kos dere. Um, ta vare på hverandre. Seg, dere selv og alle andre rundt dere på mm. Alstaden. Mm -hmm. eh, så får dere ha en riktig god påske. Så sees vi på den andre siden. Ha påske! Juhu! woo <laughs>